Ipswitz körülbelül 40 percnyire van a Mystic River Bridge-től, attól függően, hogy milyen az idő, és hogy hajt az ember. Ami azt illeti, én már 29 perc alatt is megteszem ezt az utat. Egy bizonyos jeles bosztoni bankár ennél rövidebb idővel is dicsekszik, de ha az ember azt vitatja, hogy meg lehet -e tenni az utat a hídtól a Barrett házig 30 percnél rövidebb idő alatt is, Összemosódik álom és valóság. Nekem, a magam részéről az a véleményem, hogy a 29 perc a legalsó határ. Hiszen az ember azért mégsem hagyhatja teljesen figyelmen kívül a forgalmi jeleket az egyes úton. Úgy hajtasz, mint egy őrült, szidott Jenny. Ez Boston? Feleltem. Itt mindenki úgy hajt, mint az őrült. Akkor éppen megállított bennünket a vörös lámpa az egyes úton. Kinyírsz bennünket, még mielőtt a szüleid végezhetnének velünk? Nézd, Jenny, a szüleim imádnivaló emberek. A lámpa zöldre váltott. Az MG nem egészen tíz másodperc alatt felgyorsult hatvanra. Még a vadbarom is? kérdezte. Kicsoda? Harmadik Oliver Barrett? Ja, ő kedves fickó, nagyon meg fogod kedvelni. – Honnan tudod? – Mindenki kedveli. – Akkor te miért nem? – Éppen ezért, mondtam. – Miért vittem el mégis bemutatni? Nem bírtam volna meglenni az őskőfejű áldása nélkül. – Hát egyrészt Jenny ragaszkodott hozzá. – Ennek ez a módja, Oliver. Másrészt befolyásolt az az egyszerű tény is, hogy harmadik Oliver volt a bankárom a szó legközönségesebb értelmében – ő fizette azt a rohadt Vasárnapi vacsorának kell lennie, nem de? Vagyis hát így Kamil ugye ugyebár. Vasárnap, mikor az összes ócska tragacsott tolong az egyes úton, és elállja az utamat. Leszakadtam a főútvonalról a Gordon Street irányában, 13 éves korom óta száguldoztam ennek az útnak a kanyarain. Itt nincsenek is házak, állapította meg Jenny. Csak fák. A házak a fák mögött vannak. Ha az ember lefelé megy a Gordon Street-en, nagyon kell ügyelnie, különben nem veszi észre a házunkhoz vezető leágazást. Őszintén szólva aznap délután én is elmentem mellette. Háromszáz méterrel túlmentem a házon, mikor csikorogva lefékeztem. Hol vagyunk? kérdezte. Túlmentünk. Mormogtam sűrű káromkodások közepette. Talán van abban valami szimbolikus, hogy háromszáz méternit vissza kell farolnom, hogy a házunk bejáratához érjek. Akárhogy is. Amint Barrett földön voltunk, lelassítottam. Legalább 800 méter a Gordon Street-től a tulajdonképpeni Dower Útközben az ember elmegy más, nos, épületek mellett. Azt hiszem első látásra elég impozáns. – Te jó Isten! – kiáltott fel Jenny mi van, Jen? Fordulj vissza, Oliver! Komolyan, állítsd meg a kocsit! Megállítottam. Riadtan kapaszkodott. Te! Én nem gondoltam, hogy ez ilyen... Milyen? I ilyen gazdag! Fogadok, a jobbágyaitok laknak ezekben a házakban. Ki akartam nyújtani a kezem, hogy megsimogassam, de a tenyerem nyírkos volt. Elég szokatlan dolog. Így csak szavakkal próbáltam lelket önteni belé. Ugyan, Jen! Ocska kőrakás lesz ebből is. Persze, de mitől van az, hogy egyszerre úgy szeretném, ha angol szász Abigail vagy protestáns Patricia lennék? Szótlanul tettük meg az út hátra lévő részét. Kiszálltunk a kocsiból, és elsétáltunk a főbejáratig. Amíg vártuk, hogy ajtót nyissanak, Janet az utolsó percben elfogta a vakrémület. Fussunk, kérlelt. Maradjunk és harcoljunk végig, bíztattam. Lehet, hogy egyikünk sem tréfált? Az ajtót Florence nyitotta ki, a bár család hűséges régi cselédje. Ó, Oliver úrfi, üdvözölt! Istenem, hogy utáltam, ha így szólítanak? Hogy gyűlölöm ezt a lekicsinlést jelző megkülönböztetést köztem és az ős között? Szüleim, közölte Florence, a könyvtárban várnak. Jenny odament, elképedve bámult meg néhány portrét. Nem csak mert volt, amelyet John Singer Sargent festett, nevezetesen második Oliver Barrettét, amelyet időnként kiállítanak a Bostoni Múzeumban, hanem mert felfedezte, hogy nem minden ősömet hívták Barrettnek. Volt a tisztes Barrett hölgyek, akik méltó fridre léptek és olyan utódokat hoztak a világra, mint Barrett Winthrop, Richard Barrett Civil, sőt Lawrence Lehman, aki odáig merészkedett, hogy átlábaljon az életen, s ennek magától értetődő, megfelelőjén, a Harvardon, és díjnyertes vegyész legyen anélkül, hogy legalább a neve közepén viselt volna egy barettet. Jóságoség, mondta Jenny, itt lóg a Harvard épületek fele. Szartér az egész, válaszoltam neki. Fogalmam se volt, hogy a szíval csónakháznak is rokona vagy, jelentette ki. Igen, ősi fa és kőcsaládból származom. Az arcképek sorának végén közvetlenül, mielőtt az ember a könyvtárba fordulna, üveges vitrinál. Trófeák vannak benne, sportversenyekről. Isteniek, lelkesedett Jenny. Sose láttam még olyanokat, amelyek úgy néznek ki, mintha valódi aranyból és ezüstből volnának. Abból is vannak. Te jó Isten, ez mind a tiéd? Nem, az övé. Kétségbe vonhatatlan életrajzi tény, hogy harmadik Oliver Barrett nem ért el helyezést az Amsterdami Olimpián. Másrészt azonban az is tény, hogy jelentős evezős sikereket aratott számos egyéb más alkalommal. Több ízben. Sokszor. Ennek gondosan kifényesített bizonyítékai most ott villogtak Jennifer káprázó szeme előtt. Hát ilyen holmikat nem osztogatnak a teke tekeklubban. Aztán azt hiszem, oda vetett egy csontot, nekem is. Neked is vannak trófáid, Oliver? Igen. Vitrínben? Oda fent a szobámban, az ágy alatt. Egy olyan jó kis Jenny pillantást vetett rám, és oda majd felmegyünk és megnézzük őket, jó? Mielőtt válaszolhattam volna, vagy akár fontolóra vehettem volna, valójában mindíthatja mi arra, hogy kirándulást kezdeményezzen a hálószobámba, félbeszakítottak bennünket. Á, Isten hozott. Vadbarom. A vadbarom volt. Jó napot, apám, ez Jennifer. Isten hozta. Kezet rázott vele, mielőtt befejezhettem volna a bemutatást. Észrevettem, hogy egyik bankár jelmezét sem viseli, sőt, harmadik Oliveren elegáns kasmír sportzakó volt, és máskor szikla kemény vonásain állnak mosolyult. Fáradjon be, és ismerkedjék meg Mrs. barrett -tel. Még egy életre szóló élmény várt Jenniferre. A találkozás, Alison Forbes, Spitzes barrett -tel. Pervers pillanataimban eltöprengtem elemi iskolai gúny neve vajon hogyan befolyásolta volna az életét, ha nem válik belőle felnőtt korára ilyen buzgón jótékonykodó, múzeumi vétnőkasszony. Hadd említsük meg, hogy Spitzes Forbes nem fejezte be az egyetemet. Másodéves korában szülei szívbéli jóváhagyásával kimaradt a Schmidt kollégiumból, hogy Fridre lépjen harmadik Oliver Barretttel. Feleségem, Alison, ez pedig Jennifer! Már magához kaparintotta a bemutatás feladatát. Káiveri, tettem hozzá, mivel őskőzet, nem tudta Jenny vezeték nevét. Kavlieri, tette hozzá Jenny udvariasan, mivel én eltévesztettem, először és utoljára ebben a büdös életben. Mint a Kavaliéria, kérdezte anyám, feltehetőleg azt bizonyítandó, hogy bár annak idején kimaradt az egyetemről, azért a műveltsége nem hagy valót maga után. Pontosan, mosolygott rá Jenny, de nem vagyunk rokonok. Ó, mondta anyám. Ó, mondta atyám. Amihez miközben szüntelenül azon törtem a fejem, vajon megértettéke Jenny humorát, igazán nem fűzhettem magam sem mást, mint hogy Ó, anya és Jenny kezet rázott, és a szokásos közhelyek után, amiknél tovább sose jut az ember az én otthonomban, helyet foglaltunk. Mindenki hallgatott. Megpróbáltam kiszimatolni, hogy mi is történik. Semmi kétség. Anya felméri jennifer vizsgálgatja az öltözékét, aznap semmi bolondos, testtartását, modorát, hangordozását. Mitagadás? Cranston hangja a legudvariasabb pillanatokban sem tágított. Jenny talán anyát mérte fel. Azt mondják, a lányok tesznek ilyet. Ebből állítólag meg lehet tudni egyet mást a srácról, akihez hozzá mennek majd. Talán harmadik Olivert is felmérte. Észrevette vajon, hogy magasabb nálam? És tetszett neki a kasmiről tönye? Harmadik Oliver természetesen szokása szerint engem vett célba. – Hogy megy a sorod, fiam? – Ahhoz képest, hogy olyan fene nagy tudós és Oxfordban volt ösztöndíjas, elég Pompás a napám, pompásan! Hasonló gesztussal anya ugyanakkor Jenniferhez fordult. – Kellemes útjuk volt ide felé? – Igen, felelte Jenny. Kellemes és gyors. Oliver nagyon gyorsan vezet vetette közbe őskőzet. Nem gyorsabban, mint apám, vágtam vissza. Erre mit mond. majd? Nos, hát lehet. Talán valóban nem. De nem ám. Jó atyám. Anya, aki tekintett nélkül a körülményekre, mindig az ő van most általánosabb témákra fordította a szót. Zenére vagy képzőművészetre, azt hiszem. Nem figyeltem egész pontosan. Később egy teás csészét adtak a kezembe. Köszönöm, mondtam, aztán hozzátettem. Nem sokára mennünk kell. Tessék, mondta Jenny. Úgy látszik, pucciniről vagy ilyesmiről beszélgettek, és a megjegyzésemet valahogy olyan mellékesnek találták. Anya rám nézett, ritka alkalom. De hát vacsorára jöttetek, nem? Nem, ö, nem maradhatunk, mondtam. De hogy nem, mondta Jenny, szinte velem egy időben. Nekem feltétlenül vissza kell mennem, közöltem Jennel nyomatékosan. Jenny a mit akarsz tulajdonképpen pillantásával nézett rám. Aztán őskőfejű kinyilatkoztatta. Itt maradtok vacsorára. Ez parancs. Mesterkélt mosolya semmit sem enyhített a kijelentés parancs jellegén. És én nem vagyok hajlandó tudomású venni az ilyet, még olyas valakitől sem, aki valaha olimpiai döntőbe jutott. Nem tehetjük, apám, feleltem. Maradnunk kell, Oliver, jelentette ki Jenny. Miért? kérdeztem. Mert éhes vagyok. Ültünk az asztalnál, harmadik Oliver kívánsága szerint. Ő lehajtotta a fejét, anya és Jenny hasonlóképpen. Én kisé félre billentettem az enyémet. Áld meg ezt az ételt a miavunkra és minket a te szolgálatodra, és segíts, hogy soha ne feledkezzünk meg fele barátainkról. Kérünk téged, a te fiad, a Jézus Krisztus nevében, ámen. Jézus, milyen iszonyúan éreztem magam. Nem tudta volna legalább most az egyszer mellőzni az áhitatot? Mit gondol majd, Jenny, te jóságos ég, mintha középkorba kerültünk volna? Ámen, mondta anya, és Jenny is nagyon halkan. Mindent bele, mondtam én, mint egy humorgyanánt. De mintha senki sem méltányolta volna, Jenny legkevésbé. Nem is nézett rám. Harmadik Oliver átpillantott hozzám. Igazán nem bánnám, ha néha-néha itthon is mindent beleadnál Oliver. Hála anyám figyelemre méltó kisségének nem ettünk teljesen szótlanul. Szóval a családja Cranstonból való, Jenny? Jó bára. Édesanyám Fariveri volt, a bareteknek malmai vannak Fariverben, jegyezte meg harmadik Oliver. Amelyekben nemzedékeken át kizsákmányolták a szegényeket, tette hozzá negyedik Oliver. A 19. században tette hozzá harmadik Oliver. Anyám ezen elmosolyodott, szemmel láthatóan nagy megelégedésére szolgált, hogy ezt a játszmát az ő Oliverje nyerte. De nem egészen. És mit szólsz a malmok automatizálására vonatkozó tervekhez? Ütöttem vissza a lapdát. Kis ideig csend volt. Valami csattanós visszavágásra számítottam. És mit szóltok egy kávéhoz? Mondotta Alizon Forbes spiczes barett. Visszavonultunk a könyvtárba. Most már kétségtelenül az utolsó menetre. Jennynek meg nekem óránk volt másnap. Kőzetnek ott volt a bank, meg minden, és feltehetőleg spicces is tervezett valamit korai reggelre. – Parancsolsz cukrot, Oliver? – kérdezte anyám. – Oliver mindig cukorral isz a szívem – mondta atyám. – Köszönöm, most nem – tiltakoztam. – Csak úgy keserűn anyám. Végre mind megkaptuk a csészénket, és ültünk ott meghitten, és a világon semmi mondani való nem volt egymásnak. Így hát előrángattam egy témát. Mondd csak Jennifer, érdeklődtem, mi a véleményed a béke hat testről? Rám vigyorgott, és nem volt hajlandó beszállni. Jaj, mondtad nekik OB, kérdezte anyám, atyámat. Még nincs itt az ideje szívem, válaszolta harmadik Oliver, azzal az álszerénységgel, amelyből csak úgy üvölt, hogy kérdezzetek, csak kérdezzetek. Így nem tehettem mást. Miről van szó, apám? Nem fontos, fiam. Nem értem, hogy mondhatsz ilyet, jelentette ki anyám, és hozzám fordult, hogy teljes hívvel nyilatkoztathassa ki a nagy újságot. Mondtam már, hogy az ő pártjám volt. Apád a békehadtest igazgatója lesz. Á! Jenny is azt mondta, hogy Á. De másképp, az ő hangja valahogy örömtelibb volt. Apám úgy tett, mintha zavarban lenne. Anyám pedig, mintha arra várt volna, hogy mélyen meghajolok, vagy ilyesmi. Pedig azért mégsem a külügyminiszterségről volt szó. Gratulálok, Mr. Barrett, vette át Jenny a kezdeményezést. No, persze, gratulálok, apám. Anyalászban volt, mesélni akart róla. Azt hiszem, csodálatos pedagógiai gyakorlatot jelent majd, mondta. Ó, feltétlenül, helyeselt Jenny. Igen, mondtam én is, minden különösebb meggyőződés nélkül. – Bah, a cukrot, ha lennél olyan szíves? –